én a deákom voltam, és meleg is volt, és tényleg olyan nekem is a nagyon álmosító volt. És őt felém egy, hát egy olyan hatvan körüli idős néni, és elfogadta tőlem a traktátust, és aztán odahajolt hozzám, és mondta, hogy ő is zsidó. És ezt nagyon mérgesen mondta, de aztán felismertem, hogy nem azért volt, mert nem rám volt mérges, vagy nem ránk volt mérges, hanem azért volt mérges, mert hogy neki ezt hozta az élet, és hogy ő zsidóként ilyen hányattatásokon ment keresztül. Az édesapját elvitték, meg is halta a második világháborúban, és amikor mesélte ezeket a történeteket, akkor többször könyvbe lábadt a szeme. Aztán megkérdeztem, hogy ismeri -e Jézust. És mondta, hogy hát már elkezdte olvasni a Bibliát, egyébként zsinagógába jár, dolgozni, kell még így nyugdíj mellett napi két órát takarít, mert nem tudja magát fenntartani a nyugdíjából. És igazából aztán el is ment, és nem adta meg az elérhetőségét. Engem az döbbentett meg, és, és az, ami elszomorít, hogy ma 2014-ben Jézus nélkül így gondolkodnak a zsidó emberek. És hogyha valaki megy a deákra, ez egy zsidó környék, és számíthatunk erre, és fel lehet erre készülni hogy jobban, bátrabban keressük ezeket a lehetőségeket, vagy mi is keressük azokat az embereket, akikhez így oda lehet menni.